Ніби віз на ньому двопудову гирю, таку колись легко підіймав. Але дівчини на місці вже не було. Сиділа по другий бік крова, розривала маківки і розсипала макло довкола себе. А тоді заглядала всередину, наче шукала чогось. Коли побачила Якова, засміялася, хрипко, не по-міськи, а тоді поманила тонюсіньким пальчиком. Дід, ходи, дід, покайфуєм!» Плюнув, та й пішов до хати. Шкода було маку. Хтось таки напік без нього пирогів. Та й на котю Ольці згодився б. Шкода було маку, а поторотче — ні. А ввечері пес загавкав, хоч по-старечому й натужно, проте наполегливо. Вийшов зрештою у сін і почув шкряботіння об двері. За дверима на землі щось ворушилося в темряві, всипіло, мов би незнана твар. Дід, спаси мене, дід! Він і порятував. Якось з горим пополам затягте дурне поторочччя до хати, понатужився, зрештою змусив її, сяк так, на ноги звестися, і понатужившись, як коло доброї колоди, на ліжко в Тарагуни. Дівчина вовтузилася, хрипіла, а потім, наче ожила і заметалась по ліжкові. Дід, черві лазять, Почому у тебе так багато червей?» І таких больших. О, да, твоя голова оторвалась. І моя теж. Смотри, как летают. Хватай, а то улетят. Дід, хватай. Чого вона тільки не верзла, І в яких страшних муках Накорчилася ця дівка. Кілька разів забивалися у судомах З перекошеним лицем І піною в роті. Здавалось, що от-от Гигнеться яким не знав, що робити. Бігти по фершалку? Ще чого доброго, доки ходитиме, ця заблуда рознесе геть усе в хаті, цей саму хату підпалить. Вигнати? Тоді геть пропаде. Зрештою, незвана гостя замовкла, і на довгі хвилин Якову здалося, що замовкла навіки. Коли ж розплющила очі, стригнулася кілька разів, тоді сказала, що тихо тихо він аж нахилився над ліжком, щоб почути. «Дід, з'я же що-то, не у колі ж помру, а ти не... То я докторку покличу. Не бойся, і ізбуні сужгу», наче почула його думки. Приведена ним того-таки вечора докторка Вікторія глянула на тільце, що здригалася у напівсні в судомних конвульсіях. Взяла за руку, підняла рукав, Подивилася на геть сколотий синьо-чорний цурпалок. Ломка, Якове Платоновичу, боюся, що на останній стадії. Останній стадії? Так, кажуть, тоді вони навіть маківки, просто їсти беруться. І ця я трощила. Докторка подивилася ще раз на Примару, на Якова. Швидку я, звісно, викличу. Документи є при ній? Документи? Ну, паспорт чи щось, не знаю. Ні документів, ні речей при цій переблуді наркоті не було. Тільки старе геці вибронене не платтячко, а під ним, вочевидь, давно не міняні майтечки, трусики, як тепер як кажуть. Та майтечки, як уже вже потім побачив, як вона на другий день геть знесилена попросила. Дід, сходить би мені і звіні, но двігать нічим не можу. Все, словно із вати. Ні, із жалє він і приніс стару каструлю. Поміг ті майтечки зняти, а тоді відвернувся. Та то було вранці, а ввечері Яким не знати чого, сказав до докторки. Не треба скоро. Невідомо чогось сказав. Це, це передчував щось. Не треба, здивувалася докторка. «Я того, їден свій спосіб, попробую!» «Ну, як хочете, але як помре?» «Може, й не помре!» Докторка зробила якийсь заштрик і пішла. Спосіб. Він пригадав, як тітка Герасимиха дядька Івана от білої гречки рятувала, а ще – от літої наврочниці. Змусив, буквально силою влив до рота теплої посоленої води з настоєною ромашкою. А тоді, як виблювала, настоянки оману, яку для себе приготував, бо ж кашель посеред літа, невідомо чого став душити, дав напитися, поволі і між зубами звелів проціджувати. Незвана гостя після того то засинала, то прокидалася, хрипіла і просила ще у кола. На ранок затихла, а коли він прокинувся, Задрімавши на лавці після тої нічної несплячки, сталося, що не дихає. Кинувся. Нахилився до блідого, як смерть лиця. Дихала, хоч і ледь чутно. З того дня він за трави взявся. І спосіб із травами от гарасами гипокійної. і ще дідівський, що рятувала від ламання костей, від травматизму та от глистів у голові, як у них в селі казали, все перепробував. Нащо вам тату тая Яморука з цією поторочю, чужаницею, Олька? Сказано в писанні, поможи ближньому. Знаю, знаю. Порятуєте, а вона вб'є або обкраде. Така ближня, що й до вітру разом не ходили. А що в мене красти? Приведе таких, як і сама. Вони сварилися а дівчисько, виявляється, слухало. «Тьотка, ви, як зюпері, читалі?» Заскочені вони обоє батько і дочка обернулися. Стоїть, одві трухи таються. «Очиськами нічого не скажеш, гарні, майже блакитні, з поволокою блимає». Якого ще в дітька зюпері?» Олька вибухнула. «Котрий Антуан, тьотінька?» «Де Сент, каторий?» Французький граф, між прочим. Льотчик і писатель. Ну, чули, тато, воно ще й здівається. Олька в боки взялася. А як і добре знана безпеку цього жесту.